Trenul de noapte Pista 9. Veniseră mulți și din partea răposatului. O adevărată expediție de mașini mici aparținând rudelor din țară, fii, nurori, nepoți, strănepoți, cumnați, spre care bătrânul rămas fără soție din 44, pompase fără întrerupere tot ce îi se cuvenea să primească în calitate de vrednic, slujitor al tainelor, ierurgiilor și celorlalte lucrări creștine și care iată, sosiseră claxonând și cu farurile aprinse, să împartă ce mai era de împărțit, într-o veșnică a lui pomenire. Lângă capul părintelui, de-a dreapta sa, stăteau cu frunțile plecate cei doi fii medici amândoi, unul în arad, altul în beiuș, parcă, încărunțiți și ei, cu nevestele alături, înalte, elegante, deturnând privirile îndreptate spre mort, către mantourile galbui de nutrie, în care se căzneau să pară copleșite, îndurerate. Apoi, de o parte și cealaltă a coșciugului, se înșirau celelalte neamuri, mai mult sau mai puțin apropiate. le avea notate numele la toate, că și lui îi se lăsase umbra cinste de a rosti predica finală și iertăciunile, cuvintele adică de rămas bun în numele celui dus, vecini cunoscuți de părintele lui din împrejurimi, primarul venit în calitatea sa de păstor de iure al comunei, profesorul de istorie cel vizitase uneori pe Dima în legătură cu marele eveniment de la Alba Iulia, iar în spatele lor grosul oamenilor bătrân lăcrimând de ger și femei cu naframe negre, unele a aplecate deja spre lutul în care se vor întoarce conform mâniosului blestem și către care bolboroseau abstrase, ca și în biserică la liturghie, nesfârșitul lanț de rugăciuni alcătuind terapeutica apropierii morții, altele încă drepte, zvelte, chemarea pământului, nesimțindu-se decât în felul gingaș, cum țineau capul ușor lăsat pe umăr, cu chipuri proaspete, îmbujorate, pliant folcloric, abia atinse de asprimea stării de nevastă, cum era, uite-l, cel al, cum sfânt o chema, Viorica sau Maria sau Ana sau Floarea. Cam toate se numeau la fel pe aici, al femeii care... Domnului să ne rugăm, repetă încet, cu un ton mai jos, simion Diacul și el se dezmetici. Ce Dumnezeu să fie mai atent? Noroc că avea psalmul 50 pregătit înainte. Asta urma, da, sigur, se citise ultimul pasaj evanghelic, culmea ar fi fost să încurce slujba spre stupoarea bănuitoare a celorlalți preoți și a diecilor. Bunul Simion. Totdeauna știa să acopere fără greș micile nesincronizări, să nu lase pauze între preot și strană, repetând pe un ton mai jos, când se putea, ultimele cuvinte ale replicii, sau tușind cu un nemaipomenit firesc, și dând astfel de înțeles celor ce ascultau, neinițiaților, că nu din neatenție, uitare de sine sau prea înceată prepararea împărtășaniei preotul în să-și rostească partea cuvenită, creând supărătoare hiatusuri în curgerea liturghiei, ci pentru a nu intra cu înălțătoarele și plinele de har vorbe peste pământeasca lui Tuse. De altfel, era convins că Simion știa, dacă nu pe de rost, atunci măcar tipicul, structura exactă a tot ceea ce trebuia să se citească, sau să se cânte fie de popă, fie de diac, în orice ocazie posibilă, chiar și în acelea rare de tot, cu el și rugăciuni aproape dispărute în practică, precum la slujbei la înfierea de copii, sau rugăciune ce se face când s-a întâmplat să cadă de curând ceva spurcat sau necurat în vasul cu vin, cu un de lemn, cu miere sau cu altceva, de care, cu iertare fie pomenit, se amuzau murmurând o ei seminariștii clujeni când evadau la o halbă în hubele racoroase ale berăriei Ursus. Spre rușinea sa, Emilian nu se putea lăuda cu asemenea ținere de minte având de fiecare dată la îndemână cărțile trebuincioase, la care ades trăgea cu coada ochiului după ce de cu seară punea printre pagini conștiincios discrete semne de carte. Citit tot psalmul 50, deși în mod obișnuit se sărea peste o serie de versete cu un sentiment de nemulțumire față de sine. Cașile în mormântarea tatălui său nu se putea concentra asupra gravității împrejurării, nu se putea pătrunde, așa cum știa că e bine, de cucernicia umilinței în fața înfricoșatei, mereu repetatei dovezi a puterii de nepătruns cu care el își arăta supremul atu tu, lumii, faptul morții. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, sunau cuvintele, dar din ele, în gura lui, fugise toată acea febrilitate temătoare a gândului psalmistului ce se va fi rugat sub cerul jos al Ierusalimului cu întreaga ființă strânsă, ghemuită, în acest scâncet, șterge fără de legile mele. Nu! Nu se putea umple, cel puțin acum, de starea aceea vag, dureroasă, comunicativă, creatoarea unui mic, necesar dezechilibru, a unei înclinări, prin care ceea ce s-ar putea numi eu, se scurge lin, cald, în afară, în șuvoiul domol al rugăciunii. Stare pe care își aducea perfect aminte o încercase prima oară copil fiind de vreo șapte-opt ani într-un ajun de Crăciun, când se rugase fierbinte îngerului său de pază seara, înainte de a dormi să-i aducă și să-i pună în bocanci de lângă patul la ansetă cum avea băiatul veterinarului. Nu exista probabil o rugăciune de copil pentru adusul și dăruitul unei lansete, așa că în zori în bocanci tot obișnuitele bomboane de pom învelite în staniol colorat, plus o ascuțitoare de plastic în formă de elefant, pe care, regăsindu-și instantaneu, eul migrat fără folos spre îngerelul său, o urât definitiv. Nu, gândul nu voia să se aplice sfios, șoptitor spre cele tainice, născute de apururi pururi, iară nu făcute, și hoinărea liber, plutind ca un fulg de păpădie, agățându-se la întâmplare când într-un loc, când într-altul, zăbovind o clipă asupra vocii subțiri feciorelnice a preotului din dreapta sa, ce dădea pildelor și rugilor un aer serafic, de jucăușă inocență, de parcă grădina Domnului n-ar fi fost decât o vastă, foșnitoare, feerică, grădiniță cu orar permanent, unde educatorul, distinsul domn Savaot, ar fi împărțit micuților săi catehumen cu același înțelegător, calm, zâmbet și jucării și blânde nanauri la popou, apoi altă clipă asupra felului repezit, stropitor, în care rotundul Părinte Pop cânta încălecând original în mare viteză punctuația și logica frazelor, terminate acolo unde se sfârșea și respirația sa fornăitoare, astfel că în noul aranjament instituit de durata unei singure expirații, sacrele texte căpătau înțelesuri neașteptate, când comice, când stranii, totul determinat de sigur de obișnuința grabei cu care împarohia sa pe cale de dispariție din sătucul izolat de peste râu, tot mai pustiu, părăsit de tineri, zicea galopând slujba duminicală în fața acelorași șapte-opt babe și a acelorași cinci-șase moșnegi, neîndurându-se a lăsa lumea aceasta, patriarhala lor lume, moartă deja înaintea lor, și a-l slobozi pe îngrijitorul lor sufletesc spre o așezare mai acătării, Apoi, asupra acestei mari sau ane sau cum o fi chemându-o, cu nimic diferențiindu-se în șirul, în casta nevestelor tinere, poate numai printr-o mai mare finețe a liniilor fețe ce îi dădeau ajutate și de o clipire lentă, nehotărâtă, a genelor, o expresie ce ciudat abia acum remarca de om trezit dintr-un somn adânc. Asta numai la prima vedere, căci altfel, biata de ea se înfiripă în el un surâs, se deosebea binișor de celelalte. O fi simțit oare când ascultase zguduita mărturisire că, fără legea mea, o cunosc și păcatul meu este înaintea mea de-a de O fi simțit ea spaima mai mare decât pocăința din cuvintele lui David? Nici el ușă de biserică, dacă îi se punea la socoteală, printre altele, faptul că îi luase femeia lui Urie, Heteul, că o cunoscuse, cum obișnuia în astfel de ocazii să grească Scriptura, trimițându-l apoi pe Urie la moarte? Dar mai ales o fi trecut ceva din spaima născătoare de smerenie a psalmistului în cugetul ei, împovărându-l și făcându-l să se plece în strigătul lăuntric, nu mă lepăda de la fața ta? Se uită din nou într-acolo și-și dădu seama, surprins, că privirea nu-i mai dansa hoinărind fără oprire, ci se fixase, se legase de ceva, și acest ceva, măi, măi, mai frumoasă treabă, era tocmai femeia. Femeia asta. Păi da, într-un fel, și încă bine de tot, ea închipuia viața și totdeauna când moartea e atât de aproape de tine, la niciun metru distanță, la cât stătea moartea lui Dima, ești probabil instinctiv înclinat să cauți semne ale viului, apărându-te, trăgându-te, înghesuindu-te spre turma celor rămași, chiar dacă în turma asta, din loc în loc, nici multe, dar nici puține, se pot vedea mișcându-se petele oilor negre. Morții cu morții, vii cu vii. Nu există o aprinsă, o neostoită dorință de viață, de a mai trăi hic et nunc în ruga psalmistului, poate chiar mai puternic manifestă decât nădejdea vieții viitoare? Ba da. Și când citise pentru prima oară cu atenția celui studios psalmii, rămăsese uimit câtă tânguire, uneori aproape văicăreală, se înălța din aceste pagini. Ca de altfel din multe altele ale Vechiului Testament, implorând cerul să mai lase un răgaz păcătosului pe acest pământ. Să-i întârzie cumva, aproape oricum, moartea. După mila ta, viază-mă și voi păzi poruncile gurimele. Sau, lipitul s-a de pământ, sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Sau, tată, am dorit poruncile tale, într dreptatea ta viază-mă. Abia apariția lui Mesia se gândise atunci, privită mereu cu destulă neîncredere, avea să mute definitiv accentul prin o niciodată slăbită a fiului spre cele veșnice, spre viața de apoi, făcând din trăirea pământeană un pasaj, o stație de tranzit, o transbordare temporară prin deliciile și suferințele cărnii în vehicolul greoi numit trup, pe -ai cărui pereți interiori pâlpâiau intermitent prescripțiile avertizoare, ce numai riguros îndeplinite în timpul călătoriei asigurau sufletului pasager atingerea termului visat. A nu se avea alți dumnezei afară de mine, a nu se face echip cioplit și celelalte, până la a zecea, care pâlpâia parcă mai dihai decât toate, a nu se pofti femeia aproape lui tău. Căci, cum glăsuia acum cu patos hârit, semn că slujba era pe sfârșite celălalt diac, Ioan, căruia numai trei ani trebuia în nepătrunsa sa aritmetică să-i adauge domnul pentru a-l face să atingă suta, nemăsurat este chinul pentru cei ce viețuiesc în desfătări. Scrâșnire dinților și plângere nemângâiată, negură neluminată și întunericul cel mai din afară, vierme neadormit, lacrim fără trecere și judecată fără milă. Scrâșnire dinților N-avea o imaginație tocmai slabă stihuitorul, vădind o sensibil sporită forță expresivă între ale zugrăvirii suferinței finale față de cele ce țineau de laudă și slăvire. Escatologia bătea doxologia. Își trase la vedere notițele pentru predică și, în timp ce părintele Savu, cel mai învârstă dintre ei, pogorât deja într-o pensie, făcea apolipsul, le parcurse încă o dată rapid, apoi despături hârtia cu lungul pomelnic al celor lăsați de reposat să-i ție vie cât s-o putea amintirea. De data asta intră perfect, tonul reținut, îndurerat și totuși vibrând cu suficientă putere, stinse imediat orice freamăt al mulțimii, încremenind-o într-o pioasă ascultare în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Făcu o mică pauză, stând cu capul plecat, recules, apoi atacă subiectul scurt, ex abrupto. În adunare, se întreabă psalmistul, Doamne, cine va locui în locașul tău și cine va sălășlui în muntele cel sfânt al tău? Și răspunsul, mâhniți credincioși, nu întârzie să vină. Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară, n-a rostit împotriva aproape lui său. Credea cu tărie urmă el și știa pe toți cei de față împărtășind aceeași convingere că părintele Dima a fost cu siguranță unul din aceștia fără de prihană, slujitor desăvârșit nu numai al adevărului credinței, ci și al adevărurilor istoriei, cum a dovedit-o în atâtea mari hotărătoare împrejurări. Și dacă despărsirea de un asemenea om este totdeauna de nemânghiat, puternic izvor de lacrimi, durerea plecării este întrucâtva ușurată de conștiința clară a faptului că sufletul răposatului va suia acolo unde este locul, bucurându-se în veci de slava și mărimea cerului. Socotește cineva că la o astfel de bucurie se ajunge ușor, pe buze îi înflori un surâs compătimitor. Deșartă socoteală. Exemplu stă însăși viața părintelui, adeseori trecând prin largi vaduri de amărăciune se în cale din nesocotința oamenilor și a vremurilor, prin grele încercări ce puteau, cum s-a întâmplat în atâtea alte cazuri, să-i îndoaie, să-i clatine tăria sufletească. Dar nu i-au îndoit-o, nu i-au clătinat-o. Își trecu mâna prin păr, așezând la loc moțul căzut pe frunte din cauza mișcării energice a capului și reluă mai domol. Îi revine lui trista îndatorire de a evoca doar câteva momente din drumul acestei pilduitoare existențe? Și ierte-i se dacă puținătatea cunoștințelor și slaba sa înzestrare de vorbitor nu vor putea nici pe departe să zugrăvească așa cum s-ar fi cuvenit o atare grea, dar frumoasă cale. Dar cine oare ar reuși să o facă? Iată, parcă l văd la alba Iulia a crescut glasul său și ochii se pironiră departe, în zare, spre pucla gălbui cenușie de fum ce a dăstat de deasupra orașului. Un fecior înalt. Mândru, ieșit de curând de pe băncile școlii, cu lumina vie a încrederii în ochi, mișcându-se cu explicabilă sfială printre mari bărbați ai acestui pământ, ca unul care avusese fericirea și bine meritatea onoare de a fi inclus printre fruntașii semnatari ai unui act ce împlinea visul nostru de veacuri. Cel mai tânăr, măhnit credincioși, cel mai tânăr dintre toți, tânăr și mare precum tânără și mare era țara ce se năștea în hotarele ei firești. Începută sub asemenea nobile, înălțătoarea auspicii, misiunea pentru care se pregătise cu o excepțională aplicație, duhovniceasca sa misiune avea să se desfășoare aici. Aici, aproape că-i veni să facă un gest retoric, ne la locul lui, rotind cuprinzător brațul drept, în acest sat grădină de oameni așezați, toți unul și unul, iubitor de credință, care un astfel de păstor așteptau și un astfel de păstor au primit. Să spună cei bătrâni, continuă el, și oftaturile ce se auziră îi dădură unanim confirmarea, care au păcat acele vremuri câtă sârguință, câtă zbatere, cât sacrificiu personal până la urmă a pus cel adormit în ridicarea acestei mândreți de biserică. Au trecut ani buni de atunci, dar, îngăduită-i fie această constatare și păcat că nu sunt aici să audă și alte înalte și cinstite fețe bisericești, el nu cunoaște prin împrejurim și chiar mai departe prea multe locașuri precum acesta zidit prin osteneala părintelui. Și tot cei cu acum alb știu prea bine și le-au povestit și mai tinerilor consăteni cum la vremea nefasta a celui de-al doilea război mondial se înălțase vocea părintelui tunând și fulgerând împotriva împilărilor hoardelor vremelnice de cotropitori și împotriva unor și împotriva celorlalți, neținând seama de consecințele grave ce s a fi putut abate din cauza curajoasei atitudini asupra persoanei sale și apoi alte și alte timpuri mai puțin limpezi, înnourate de-a dreptul, dar cărora bătrânul le-a ținut piept drept, cu înțelepciune, stejar în furtună, făcându-și neșovăitor datoria preoțească. Și ce mărturie mai bună în privința îndeplinirii, fără reproșa datoriei sale, ar fi alta decât aceea că marea, imensa majoritate a celor de față, au fost împărtășiți, cununați sau cel puțin botezați de părinte, începând cu pe drept lăudatul primar al comunei, prezent și el aici, și terminând cu copilul de colo care, neștiutor în nevinovăția sa de Înger, plânge și face gălăgie. Toate capetele se întoarseră în direcția arătată și mica atenționare își făcu efectul. Mama își își făcă pruncul și se scurse spășită afară din mulțime, îndepărtând zgomotul. Îl iritau de fiecare dată izbucnirile, țipetele de neputință de anticipații controlat ale copiilor în biserică, minând uneori cu efectul unei Torte de frișcă zvârlite în capul unui sever magistrat, toată solemnitatea ritualului liturgic sau stricându-i frumusețea de predică și se uita chiorâși la femeile care sub masca a apropierii micuților de cele sfinte nu urmăreau de fapt decât să etaleze bluzițele, scufițele, pantalonașii și rochițele odraslelor. Poftim chiar și acum unde rămăsese? Se uită fugitiv pe hârtiuța de pe masă și văzu subliniat un șir de cuvinte. Dar totul pe pământ, are un sfârșit. Da, urmau iertăciunile. Dar totul pe pământ are un sfârșit, fă cu vocea sa. Și floarea vieții fiecărui om este în cele din urmă culeasă cu rădăcină cu tot din lutul unde a crescut și din nou răsădită, dacă a plăcut ochilor Domnului, acolo sus, în eterna grădină, sau din potrivă, aruncată să se facă scrum înjeratecul hulpav, niciodată stingându-se al gheenei. Și tot cei se mancătă îi îngăduie celui chemat în scurt răgaz, este să și-a rămas bun de la dragii lui, cu speranța că poate cândva se va revedea cu ei în lui a Fiului și a Sfântului Duh. Asistența aș făcu repede încă o dată cruce, căci urma partea cea mai dureroasă, mai frumoasă a predicii, cea în care un bun orator putea elibera cu toiagul vorbelor lui mari și voia de lacrimi. De voi mă despart mai întâi Gabriel și Petru, el tremurat, suplinind prin artificiul retoric obișnuit în asemenea cazuri tăcerea a răposatului. De voi, dragii mei fii, pe care numai Dumnezeu cunoaște cât v-am iubit. Știu cât v-a fost de greu, cât ați suferit din pricina tatălui vostru cândva, dar credeți-mă că am încercat tot ce mi-a stat în putință pentru a vă feri de răutatea oamenilor și a vă ajuta cu slabele mele mijloace să vă împlineți visurile. Acum când plec pentru totdeauna, iertați-mă dacă v-am greșit. Se auzi un hohot masiv, bărbătesc, al fiului mai mare, Gabriel. Și șoapta sa înnăbușită: O, tată, tată. O clipă se simți și el înduioșat de această durere țășnită peste digul sobrietății masculine. Își scutură însă repede emoția. Pentru o predică de săvârșită, trebuia să rămână detașat. Bucurați-vă, totuși, dragii mei copii, urmă el. Simțim nevoia să mai insisteniți el aici. La gândul că acolo sus o voi întâlni pe maica voastră, Tereza, și îi voi spune cu mândrie. Draga mea, copiii noștri, pe care atât ai dorit tu să-i vezi mari și n-ai apucat, sunt oameni așa cum i-ai vrut, oameni întregi, medici renumiți, tămăduind cu dragoste rănile trupului, așa cum eu am tămăduit, cât mi-a fost hărăzit, rănile sufletului. Pleacă liniștit împăcat spre zările înalte, cu atât mai liniștit și mulțumit cu cât știa alături de fiului, lui, pe vrednicele lor soții, privi iute hârtia, Lucia, profesoară, și Elisabeta, medic, care l-au înconjurat cu dragoste și respect când au mai fost pe aici prin sat și cărora le urează viață lungă și fericire alături de soții și copiii lor. Cele două femei suspinară evident și își îngropară fețele în batiste. Cunestins dor se desparte apoi de nepoții săi Ovidiu, student la medicină, Sabina, elevă, de Iustin, care n-a putut veni, dar care cu siguranță varsă o lacrimă și înalță un gând pios de acolo, de peste mări și țări, de la specializare. De Sandu și soția Iuliana și mai ales de fica acestora, mult iubita lui strănepoată Andreea, de trei anișori, care iată cât de frumos s-a îmbrăcat să-l conducă pe ultimul drum, pe străbunicul ei. Să-i da Dumnezeu minte și sănătate să ajungă mare, căci tare i-a mai bucurat bătrânețile. Plânsul, crescut dintr-o dată din imaginea fetiței drăgălașe cu zulufi blonzi îmbrăcată cochet într-o rochiță albă cu volănașe, se întinse bine de tot, cuprinzând și rândurile din spate ale mulțimii. Își scoase Batista cernită de înmormântări și șterse fruntea și buzele. Fără să vrea privirea, ai fugi spre locul unde stătea femeia aceea, Ana. Da, acum își amintea, așa se numea, Ana. Ana șoptise ea cu genele plecate când el... Îi întinsese lingurița cu miezul de pâine muiat în vin, cântând pe nas, să tot fi fost vreo două luni de atunci, în postul Crăciunului. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Ana șoptise ea și ciudat era că numele îi venise în minte legat de momentul împărtășaniei, nu de momentul spovedaniei, când bineînțeles că fusese rostit prima oară. Ana, deci. De la Ana la Caiafa. Plângea și ea. da și cum ar putea să nu aibă la despărțire un gând bun pentru cumnatul Onoriu, contabil, pensionar, cu care s-a înțeles întotdeauna ca frații, atât în timpul cât a trăit blânda Terezea, cât și după ce milostivul Dumnezeu o luase atât de repede la sânul lui. Pentru nepoții de frate Sabin, director de întreprindere în Gherla, cu soția Rodica, Silviu, avocat în Sibiu, cu soția Aurelia, Dinel, regizor în București, cu soția Carmen, cărora le mulțumește că s-au ostenit bătând atâta cale, și pentru care se va ruga atotputernicului să le ierte păcatele cu voie sau fără voie și să-i primească atunci când le va veni în rândul într un împărăția lui. Citi apoi mai la repezeală o listă nu prea lungă de nume de veri, nepoți și cunoștințe la care nu era atașată profesiunea sau vreo altă precizare, cu excepția unuia, Gheorghe, în dreptul căruia scria, destul de vag de alminteri, campion național. Probabil că graba și emoția întocmirii listei, cei doi fii ai părintelui uitaseră să adauge și sportul în care nepotul excela, așa că el sări peste formula cu pricina, lăsându-l pe Gheorghe în anonimat. Cu amărăciunea și întristarea din ale unui definitiv rămas bun, se adresa în continuare preoților din satele vecine, care atât de frumos, de înalt creștinește i-au făcut slujba de în îngropăciune și, în sfârșit, cu sporită mâhnire în suflet, iubiților săi consăteni, cu deosebire Coratorului bisericii, vrednicul Vasile Pop cu familia, diecilor Ioan și Simion, ce l-au însoțit cu glasurile lor pline de devoțiune în oficierea sfintelor servicii, paracliserului Nuțu, lui Moș Buie, ce l-a purtat atât amar de vreme cu trăsura, în l cu vorba lui glumeață, tuturor celorlalți credincioși din comună, de care cu greu se desparte, rugându-i să-l ierte de le va fi greșit cândva cu vorba sau cu fapta și să-l pomenească de acum înainte în rugăciunile lor căci așa cum prorocea dreptul Daniel, spuse el cu glas schimbat, sem că sfârșise iertăciunile în numele Părintelui, mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii la viață veșnică, iar alții spre ocară și rușine veșnică. Și cei înțelepți vor lumina cu strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi castelele în vecii vecilor. Amin. Isprăvise. Ieșise bine. Se trase puțin în spate, făcând loc oamenilor ce trebuiau să ducă sicriul, în timp ce fiii, nurorile și nepoții lui Dima se strânseră să mai privească o ultimă dată chipul neîmpărtășind nimic al răposatului și să treacă peste trupul lui colacii și năfrămile ce urmau să fie împărțite groparilor, purtătorilor de prapor și altora care, într-un fel sau altul, avuseseră treabă cu înmormântarea. Totdeauna fusese uimit, ar fi putut spune chiar încântat dacă n-ar fi existat o mare nepotrivire între cei exprima cuvântul și împrejurarea morții, de modul în care datinile, mișcările dictate de tradiție reușeau prin chiar existența și desfășurarea lor, să îmblânzească durerea pricinuită de plecarea bruscă, fără sens a cuiva drag, să facă suportabilă, insuportabilă ciudățenie a existenței și concomitent a non-existenței omului, care până mai ieri a vorbit, te-a îmbrățișat, te-a să distragă atenția de la năucitoarea realitate a dispariției totale. Observase, observa și acum, cum întoiul celei mai impresionante manifestări de jale, plâns tăcut, mocnit la bărbați, vaet prelung la femei, ființa cuprinsă de lacrimi se oprea deodată, amintindu-și nu știu ce amânând din cortegiul cizelat la extrema al treburilor urgente cerute de îngropăciune, fugind astfel pentru câteva clipe, clipe esențiale din cercul fierbinte al durerii.